Розділ 46. Про знакомиту пригоду зі стражниками і про великий гнів доброго нашого рицаря Дон Кіхота. Поки Дон Кіхот виголошував свою декларацію, парох намагався розтлумачити стражникам, що рицар той божевільний, як воно й знати, з мови його вчинків. Тож нема чого їм ту справу до кінця доводити. Хоч би вони взяли його і затримали, зразу муситимуть його, як неосудного, на волю пустити. Той стражник, у якого був ордер, заперечив, що не його діло судити, божевільний рицар чи ні. Він зробить те, що веліло йому начальство, візьме його раз, а там уже нехай хоч 300 разів випускають. «Як ви собі хочете», – зауважив парох, – «а цим разом ви його таки не візьмете, бо він, бачиться, не дасться вам у руки». Кінець кінцем парох такого їм наговорив, а Дон Кіхот таких навитворяв дурниць, що стражники мали бути божевільніші за нього, аби не визнали його божевілля. Отож, слуги правосуддя втихом і навіть стали за миротворців між Голярем та Санчом Пансою, які досі ще завзято гризлись та змагалися. У кінці владою своєю посередницькою вони ухвалили декрет, який хоч почасти, коли не цілком задовольни обидві сторони. Суперечники обмінялись сідлами а оброті та попруги при них зостались. А з мамбріновим шоломом ось як порішили. Парох дав Голяреві по Дон Кіхота з руку руки вісім талярів за мідницю, а той видав йому запродажний запис, у якому прирікав, їм тої куплі не касуватиме і за ошуканство нікого не оскаржатиме ні в теперішній часи, ні теж у потомній. Вовіки амінь. Отак було полагоджено дві найбільші й найповажніші суперечки. Залишилось тільки дон Луїсових пахолків умовити, аби троє додому їхало, а четвертий супроводив панича свого, куди б не подався він за доном Фернандом. А що зичлива доля і ще зичливіша фортуна почали вже закоханим парам та завзятим молодцям у заїзді будучим пільгу давати і з їхньої дороги перешкоди всілякі усувати, то й ця справа довелася незабаром до щасливого кінця і доброго скутку. Слуги здалися на прохання дона Луїса, і панна Клара зраділа тому несказанно. Хто б на неї глянув, зараз догадався б, яке в неї на душі свято». Зораїда не розуміла гаразд, що там крухне неї діється. І то журилась, то раділа, дивлячись по тому, що малювалося на обличчі у всіх присутніх, особливо в її гешпанця, до якого вона що хвилі очима й серцем линула. Корчмар же, помітив як парох уладнав справу з голярем, давши йому належну винагороду, почав вимагати, щоб йому за Донкіхота все сплатили. І постояльне, і запонівечені бордюги та зарозлите вино. Він заприсяг, що не випустить із двору ні Росинанта, ні Санчового осла, поки не отдадуть йому все до останнього шеляга. Парох заспокоїв його, що все буде гаразд. І справді, Дон Фернандо оплатив той рахунок. Хоча вдитор теж був захотився в такій оказії гаманцем своїм прислужитись. Таким чином у корчмі знову запанував мир і спокій. Тепер вона, схожа, була вже не на зворохоблений аграмантів табір, як висловився допіру Дон Кіхот, а на умиротворене Октавіянове царство. Всі визнавали, що ту злагоду та благодать завдячують вони доброзичливості й красномовності священника та незрівнянні щедрості Дона Фернанда. А Дон Кіхот – Увільнившись усіх свар і чвар, що то через його самого, то через джуру заводились, вирішив тепер, що пора йому далі путь верстати і довершити славний подвиг, на який його вибрано і призвано. Повен з ваги, підійшов він до Доротеї і став перед нею навколішки. Та вона сказала, що не буде його слухати, допоки він не встане. Підвівшись їй на догоду, він промовив. Є така приказка, ясновельможна панно, що поспіх – то батько успіху, а наполегливість – мати удачі. Як показує нам досвід багатьох поважних справ, старанністю та пильністю можна виграти не раз сумнівний, майже безнадійний процес. Та в жодних речах ця істина не виявляється так виразною чи як у воєнних діях – швидкістю і постійною готовністю запобігається ворожим намірам і перемога здобувається перше, ніж противник злаштується до оборони. Кажуся я для того, високославна і можновладна сеньору, що вже, на мою думку, немає жодної користі нам усьому замку довше бавитись, а може тільки шкода вийти, як самі згодом побачимо. Бо хто знає, чи велетень ваш ворог, не довідався вже от таємних та пронозливих шпигів своїх, що я йду на його погубу. Чи не заховався він, скориставшися з нашого загаю, в замок, який неприступний, чи в фортецю нездобутну, де вже нічого проти нього не вдіє старання моє і потуга невтомної правиці моєї. Тимто, то володарко моя пишна, повинні ми, як я вже сказав, швидким рухом тим заходам йомго запобігти і в чеканні доброї удачі не гадати. Гайно від вирушати, бо від щастя, якого ваша велич прагне і сподівається, відділяє нас тільки мить, коли я стану віч навіч проти недруга мого і вашого. По сім слові, Дон Кіхот замовк і став спокійно чекати відповіді від прекрасної принцеси. Вона ж, прибравши королівської постави, такими словами йому отказала, підладжуючись під рицарський штиль. Складаю вам дяку, пане рицарю, за щире ваше бажання стати мені допомочі в великій моїй притузі, бо так воно й личить правому рицареві, покликаному сирі спомагати, а гноблених рятувати. Дай же Боже, щоб справдилося моє і ваше бажання, щоб ви на ділі пересвідчились, що є на світі вдячні жінки, а щодо виїзду мого, то рушаймо якнайшвидше. «Ваша воля – то моя воля. Розпоряджайте мною по думці своїй і у подобі. Бо тая, що звірила вам оборону своєї особи і віддала ваші руки справу от своїх володінь, не сміє і не важиться піти навсупір тому, що велить ваша мудрість». «Коли так, то з Богом!» – вигукнув Дон Кіхот. Скоро я постережу й побачу, що хтось насмілиться принизити і скривдити таку даму, я ніколи не пропущу нагоди підвести її і посадити на дідичний престол. Отож, рушаймо, не гаючись, бо, звагай, як то кажуть, не добрий чоловік, а прагнення подвигу додає мені крил. Не сотворило ще небо, не бачило зроду пекло, того, перед ким би я лякався і тремтів. «Сідлай же Санчо Росинанта, гнуздай свого осла і королевиного винохода, попрощаймося з паном Каштеляном і з усім цим пишним панством, та зразу ж і в дорогу». Санчо, який був при всьому тому присутній, похитав головою і сказав, «Ах, паночку мій любий, в нашім селі вірне вір, стала слава поговір, шанувавши чесні слухи панянські». А що мене обходять ті поговори, дурню один, чи в селі, чи в місті, чи в всьому світі, чим вони славу мою вмаляють? Як ваша милость гнівиться, зауважив Санчо, то я вже змовчу не скажу того, що повинен говорити панові своєму кожен щирий слуга, кожен вірний джура. Кажи собі, що хочеш, мовив Дон Кіхот, не думай тільки, що мене чимось налякаєш. Як ти сам боїшся, то така вже твоя натура» а я зроду страху не маю, бо така моя стать. «О, Господи, милосердний!» – зітхнув Санчо. «Та я ж зовсім не про те. Я ось що хотів сказати. Мені достеменно відомо, що оця-то пані, яка строїть із себе королицю обізіянського царства, така сама королиця – як мої покійні мамуня, бо якби вона була королицею чи там принцезною, то вже ж би не я лозилась по кутках із одним тут, не терлась би та не м'ялась. При цих словах Дульсінея аж спаленіла вся, бо ніде правди діти. Муж її Дон Фернандо в ряди годи, як ніхто не бачив, зривав у неї уст дрібки нагороди, якої заслуговували його почуття». А Санчо якось підгледів та й подумав собі, що така поведінка скоріше до лиця якісь легковажниці, аніж володарці великого королівства. Тим і не могла вона Санчових слів заперечити і мову йому перебити, а він казав далі. «Се я, пане, до того річ веду, що от ми з вами тиняємося шляхами-дорогами, бідуємо та гаруємо денно і нічно, а тут якийсь нетружений чорт у сій корчмі нам золоте ябко з-під самого носа вкрав. То якого ж лиха буду я росинанта сідлати, осла та винохода гноздати, якої не тече спішитиму кудись?» Краще вже на місці тихо сидіти. Нехай лярва своє пряде, а нам з вами про те байде. Господи Боже, яким страшним гнівом закипів Дон Кіхот, почувши від жури свого такі непристойні речі. Заговорив, а голос йому тремтить, язик затинається, очі огонь крешуть. О, підлий гаме, нечемо, нескребе, нахабо, мурляко, злоріко, недомово, недотепо, мудю солоний. Та як у тебе язик повернувся сказати отаке при мені і при достойних цих паніях? Та що за Гидоту, що за паскудство забрав ти, макоцвітну свою голову, геть мені з перед очей, потворо всього світня. Торбо з брехнею, бочко з мерзотою, усипище підлоти, гніздовище облуди, плетуне дурниць, ковалю-нісенітниць, вороже честі шани, яка належиться королівським особам. Геть, і щоб я тебе більше не бачив до віку під страхом тяжкої кари. І так у його нутрі талють клекотала, що він стягав раз у раз брови, надимав щоки, водив кругом очима, ще й ногою правою на сам кінець у землю тупонув. От тих слів панових, от гнівного його виду, знітився наш Санчо і ніби змалився, щоб земля була в ту хвилину під ним запалась і поглинула його, і тому зрадів би. Нічого було робити. Повернув Сердега і сховався далі от панського гніву. Та примудра Доротея, знаючи добре Дон натуру, зуміла удобрухати розлютованого рицаря. «Пане, рицарю сумного образу! – обізвалась вона до нього – не покладайте гніву на доброго джуру вашого. Хоч він і сказав яку дурницю, то, може, було воно не без причини. Знаючи добре його розум і щиру християнську душу, важко припустити, аби він навмисне злорічив і марно свідчив на будь-яку людину». «Немає жодного сумніву, що в цьому замку, як ви, пане, рицарю, самі мовляли, все діється якимись чарами. Отож, певно, Санча обмарила якась Мара, і йому привиділось те, що він казав, і що виходить честі моїй на поруху». «Клянуся всемогутнім богом», – вигукнув Дон Кіхот. «Як ваша високість сказала...» Так воно безперечно і єсть. Якась нечиста сила навела на горопашного Санча туман, і його очам уздрілося таке, що тільки в зачарованому місці може примаритись, бо він, я знаю добре, чоловік чесний і прямодушний, ні на яку обмову не здатний. А коли так, упав йому в річ Дон Фернандо, то простіть його, пане Дон Кіхоте, і приверніть йому свою ласку. «Сікут ератен принципіо» латиною, як було спочатку, поки його тамана не підвела. Дон Кіхот заявив, що прощає, і священник пішов завернути Санча. Покірний Джура став навколішки і попросив у пана ручку поцілувати. Дон Кіхот на те призволив і поблагословив його, говорячи, «Тепер, синку мій Санчо, ти сам гаразд бачиш, що правду я тобі весь час казав, у цьому замку все якимись чарами діється». «А вже що все, і я так думаю», – погодився Санчо, – «от тільки на ковдрі мене гойдано не чарами, а так таки просто по-справжньому». «Е ні, не кажи», – заперечив Дон Кіхот, – «якби воно так було, то я помстився б за тебе хоч тоді, а хоч і тепер, а то, бач, і не знати, на кому той кривди шукати маємо». Всі захотіли знати, за яке гойдання мова мовилась. І Корчмар розповів докладно, за що і як довелося Санчові в повітрі політати. Розповідь його насмішила гостей непомалу – а Санча була б не менше розізлила, якби Дон Кіхот не запевнив його ще раз, що то все була мана. Щоправда, Джура не зовсім був безголовий, аби тим вигадкам повірити. Він залишився при своїй думці, що гойдали його такі живісінькі люди, а не привиди чи примари, як запевняв його пан. Ось уже два дні минуло, як це виборне товариство в заїзді стояло як ладились подорожні вже вирушати, то прирозуміли, як увільнити Доротея і Дона Фернанда від обов'язку супроводити Дон Кіхота аж до його села, нібито для відвоювання обізіянського царства. Умовились так, що парох із целюрником самі його туди відпровадять, і там уже шукатимуть якогось ліку, аби вилікувати каліку от того недоліку. Як на те... Повскорчму їхав саме чоловік якийсь волами. От вони й поєднали його собі за підводчика а вести Дон Кіхота ось як надумали. Змайстрували ніби клітку таку, штахети шпугами поперечними стягнувши, досить простору, аби йому там зручно сиділось. А потім знамови пароха, який усю цю штуку вигадав, Дон Фернандо з прибічниками своїми, Дон Луїсові пахолки, стражники і нарешті сам господар заїзду понатягували на себе машкари і поперевдягались хто як міг, аби Дон Кіхот їх не впізнав. Та Зайшли тихенько до Комірчини, де наш гідальго відпочивав по перебутих тривогах. Підступили до його сонного і про всяку небезпеку безпечного схопили гвалтом, скрутили йому руки й ноги. Аж тоді жахнувся він сну та й поворухнутися вже не міг. Дивився тільки з чудованою здуміло на чудернацькі личини, які коло нього порались». Шалиниста уява, як завжди, насувала йому химерні думки. Тепер гадав він, що то на нього напали всі привиди і примари зачарованого замку, що його самого заклято, і не годен він ані з місця зрушитись, ані от тої напасті боронитись. Одне слово – все сталося так, як передбачав Парох, який цю хитру штуку затіяв. З усіх присутніх один тільки Санчо лишився при власнім образі і розумі – Хоч панове божевілля і його замалим не опанувало, тут він зміркував одразу, хто були ті замашкаровані поторочі, але не важився словом озватись, поки не збагнув, на що і про що зловили і зв'язали його пана. А пан теж мовчав, ні пари з уст, чекав, куди його заведе ота недоля. Не куди ж і завела, як у клітку, що тим часом до корчми втягли. Віпхнули його туди, а дошки так міцно попрививали, що годі було й думати розхитати їх та розламати. Тоді поторочі взяли тою клітку на плечі і в ту хвилину, як вони мали виносити її з кімнати, загримів звідкилясь страховитий голос. Таким його намагався зробити целюрник, не той, що за сідло змагався, а інший. Ори царю сумного образу, не журися тим, що в'язницю тебе вкинуто, так, бо треба для того, щоб якнайшвидше довершилася пригода, на яку підняла тебе твоя хоробрість. Завершиться ж вона й закінчиться тоді, коли хижий ламандський лев поєднається з лагідною тобоською голубкою, коли схилять вони обоє горді свої голови під солодке подружнє ярмо». З того нечуваного союзу постануть на світі завзяті левчуки, що успадкують гострі пазурі доблесного свого породителя. А станеться все ще до того, як погонець за полохливою німфою в своїм нестримнім природнім гоні двокротно одвідає всі зоряні і знаки. А ти... О, найшляхетніший і найпокірніший з усіх джур, що мали будь коли меча при боці, бороду на обличчі і ніг у ніздрях, не вдавайся в тугу, що в тебе перед очима викрадають таким робом цвіт мандрованого рицарства. Бо скоро, як буде на те воля Стрителя світу, ти сягонеш так далеко і так високо вгору, що сам себе не впізнаєш. Обітниці доброго твого пана промовлялися не всує. В імені мудрої чарівниці Брехтіани запевняю тебе, що заслужена твоя вся буде виплачена, як сам скоро на ділі побачиш. Слідкуй же слідком за цим доблесним завороженим рицарем. Іди за ним усюди, аж поки не станете обидва на слушному місці. Я сказав усе, що міг. Зоставайся з Богом, а я вернусь сюди, сам знаю куди. Наприкінці свого пророцтва Целюрник підійняв раптово голос, а потім понизив його і зарокотав так ніжнотонно, що хто був у жарт втаємничений, і той був ладен повірити віщунові. Дон Кіхот утішився непомалу з того пророкування, бо він одразу збагнув його силу. Випадало йому, значить, узяти чесний, законний шлюб із коханою своєю дульсінею Тобоською. А з її благословенного лона мали з'явитися на світ Левчуки, тобто діти його, на віковічну славу рідній Ламанчі. Свято повіривши в те віщування, він підніс голос і, глибоко зітхнувши, промовив – о ти, віщуне, хто б ти не був, що таке велике напророчив мені благо? Молю тебе й благаю, попроси в моїм імені мудрого чарівника, що опікується моєю долею, аби не дозволив мені загинути усі в'язниці, поки не справдяться проголошені от тебе нечувано радісні обітування, аби тільки все те збулося, невольні чи муки стануть мені за славу. Кайдани, що мене сковують, за відраду, тверда підлога темниці моєї, за м'яке і блаженне шлюбне ложе. Що ж до потіхи, якої вділив джурі моєму санчові панці, то я, знаючи правдивість його і чесність, вірю і уповаю, що він не покине мене ні в добрій, ні в лихій долі». А як не послужить нам фортуна, і я не зможу, буває, подарувати йому обіцяного острова чи іншою високою нагородою його відзначити, то принаймні заслуженина його не пропаде. В тестаменті, складені уже мною, ознаймив я виразно, що йому належить дати, хоч може й не по многих і многоцінних його переді мною заслугах, так по щирій моїй спримозі». Санчо Панца чимненько вклонився панові свому і поцілував йому обидві руці. Мав би в одну уцьомнути, та не міг, бо міцно були зв'язані докупи. Тоді ті поторочі знову підняли клітку на плечі і поставили її на Волову під воду. Розділ 47. Про те, яким дивним способом зачаровано Дон Кіхота з Ламанчі а також про інші знамениті події. Опинившись таким чином у клітці на возі, Дон Кіхот промовив: "Многі й многоважні історії про мандрованих рицарів довелося мені перечитати. Та зроду ще не читав, не чув і не бачив. Аби заворожених рицарів везено чи несено таким дивним робом і повільним ходом, якого можна сподіватися від цих лінивих і длявих животин. Зазвичай переношувано їх повітряним шляхом з неймовірною швидкістю, на хмарі якій-небудь чорній або сизій, на огненій колісниці або на гипогрифі, чи ще на якому такому дивогляді, а мене везуть ось волами на возі, аж ніяково сидіти, їй Богу. Та річ можлива, що новітнє рицарство і новітнє чарування іншими мають ходити шляхами, ніж старожитні. І так само, як я став новим рицарем на світі, першим, що відродив призабуте ремесло доблесних шукачів пригод, винайшлися також нові способи чарування і нові засоби пересування для зачарованих. Що ти про це думаєш, синку Санчо?» «Нічого я про це не думаю», – отказав Санчо, – «бо я не такий очитаний у мандрованому письмі, як ваша милость. Одно тільки скажу – хоч і побожитися не гріх. Всі оці марюки, що тут снуються, аж ніяк не благочестиві». «Чи бач, благочестивих захотів», – вигукнув Дон Кіхот, – «де їм благочестивими бути?» Коли то все демони наголо, що взяли на себе різні чудернацькі постаті, аби вчинити мені таку нахабу, таку несвітську халепу. Як не віриш, то помацай їх, полапай, сам побачиш, що нема на них тіла, що то все пара, дим, мана і злуда. «Ге, пане, я вже їх лапав», – зауважив Санчо Панца. «Так о гемон, що всім верховодить». «Цупки на тілі, що куди тобі? І ще в ньому є щось таке, чого я чув, у гемонів не буває, бо гемони, кажуть, смердять сіркою та ще всякою поганню, а оцього півмилі амброю пахтить». Так Санчо казав про Дона Фернанда. Той вельможний пан і справді, може, напарфумований був. «Не дивуй тому, дуже Санчо, – заперечив Дон Кіхот, – чи тобі відомо, що всі дияволи великі штукарі?» Коли й носять при собі які духи, то самі не пахнуть, бо вони ж духи. А який йде, коли одних запах? то не добровонний, а смердючий і зловонний, бо всюди за ними пекло тягнеться, і мукам їхнім нема ніякої пільги. А що благоухання дає радість і відраду, то воно їм недоступне і непритаманне. Коли ж тобі здається, ніби тобі, що ти кажеш, пахне амброю, то або тобі в носі заклало, або він навмисне ману таку напустив, щоб ти не мав його за демона». Отаку мову провадили собі пани-слуга. Карденіо та Дон Фернандо, боячись, щоб Санчо не розкрив усього їхнього плану, бо вже десь близько біля правди крутився, вирішили, що треба рушати негаючись. Гукнули нижком корчмаря і казали йому росинанта окульбачити і санчового вогосла осідлати. Той швиденько це діло спроворив. Тим часом парух поєднав стражників, аби супроводили донкіхота до самого села за таку й таку поденну плату. Карденіо почепив Росинантові до сідла на один каблук щита, а на другий – мідницю. І на мигах наказав Санчові сісти на осла та взяти коня за повода. А двох стражників з мушкетами посадив обабіч воза. Перед тим, як віз мав рушати, господиня, дочка її та Маріторна вийшли попрощатися з Дон Кіхотом і оплакати нібито його лиху годину. «Не плачте, ласкаві мої пані!» потішив їх Дон Кіхот, «усі ці злигодні, нерозлучні з нашим рицарським ремеслом і покликанням. Якби такі нещастя на мене не спадали, не мав би я себе за славетного мандрованого рицаря, бо рицарям без слави і без імені таких пригод ніколи не трапляється». Тимто ніхто в світі їх не знає і не пам'ятає. А з доблесними таке раз у раз буває, бо різні можновладці інші рицарі заздрять доблесті їхній та одвазі і намагаються каверзами всякими згладити їх зі світу. Та чеснота сама в собі таку має силу, що на зло всьому чорнокнижництву, починаючи від самого винахідника магії Зороастра, вийде переможно з будь-якої небезпеки і осяє землю, як сонце осяває небо. Простіть мені, прекрасні дами, коли я, може, образив вас ненароком, бо свідомо і навмисно я ніколи нікого не ображав, Помолітесь Богові, аби визволив мене з темниці, куди вкинув мене якийсь злодумний чарівник. Як же я з неї, коли на поле вийду, з пам'яті моєї до віку не зникне спогад про ті ласки, яких зазнав я в цьому замкові, і я вважатиму за свою повинність винагородити вас за них, одячити вам, отслужити». Поки Дон Кіхот розмовляв отак із замковими дамами, парох і целюрник прощалися з Доном Фернандом та його товаришами, з капітаном та його братом, а також з усіма паннами, що були дуже задоволені своєю долею, особливо Доротея і Люсінда. Вони обнялись сердечно і домовились обмінюватись навзаєм вістями. Дон Фернандо сказав парохові, куди писати, щоб повідомити, що станеться з Дон Кіхотом, бо ті новини будуть йому цікаві й приємні, і свого боку обіцяв написати парохові про все, що могло його цікавити, тобто про своє весілля, про хрещення Зораїди, про долю Дона Луїса та про повернення Люсінди додому. Парух прирік, що виконає те доручення якнайретельніше, тоді вони ще раз обнялись на прощання, запевняючи одне одного в дружніх почуттях. Тут підійшов до Паруха господар заїзду і дав йому якісь папери, що знайшов їх за підшивкою тої самої скриньки, де зберігалась повість про безрозсудно цікавого – «Власник, каже, по неї не приходив, та вже, мабуть, і не прийде. А мені воно ні до чого, бо читати не вмію, то забирайте, коли хочете все». Парох подякував йому і, розгорнувши рукопис, прочитав зразу заголовок. «Повість про Рінконета й Кортаділія». Згадавши, яка добра була попередня повість, подумав він, що й ця буде не згірша, бо написав її, можливо, той же самий автор». Узяв того рукописа і сховав, сподіваючись прочитати десь пізніше, коли випаде нагода. Потім Парух і приятель його целюрник посідали верхи, заслонили обидва собі обличчя, щоб Дон Кіхот буває не впізнав, і рушили за возом. Їхали ж ось яким порядком. Попереду віз, дядько волами правує». По обидва боки, як сказано, стражники з мушкетами. Далі Санчо на ослій сунеться, ведучи Росинан та заповід. Позад усіх парох із цирюльником, верхи на мулах добрих, замаскованими обличчями. Виступають гідно і поважно, не кваплячись. Швидше б їх і не пустили волити хоплави». Дон Кіхот сидів у клітці, притулившись до град, ноги вперед витягнув, а руки мав зв'язані. Сам тихий і покірний. Сказав би, не жива людина, а статуя з каменю Тесана. Отак і сунулись мовчки, не поспішаючи. Проїхали миль одві, в долину спустились. Уже хотів підвідчик тут і на попаси, на відпочинок стати, але целюрник, порадившись із парохом, велів далі їхати. За висмиком казав – Придобніше для попасу місце – луговина широка і трав'яниста. Послухали целюрника і далі в дорогу рушили. Коли ж це озернеться парох – аж у тропі за ними вершників шестеро чи семеро їде. Всі добре вдягнені і не згірше споряджені. Скоро бачиться нас доженуть їх, бо не по кволам, як вони тяжко ноги сунуться, а на мулах жвавих, як ото -от в каноників бувають. Клуса біжать, хочуть, мабуть, на обід до корчми постигнути, що менше вже як за милю звідти була. Швидкі догнали загайливих і люб'язненько з ними привітались. А один із подорожніх? Справді був то каноник Толецький своїм почтом. Побачивши той шикований поїзд, воза, на якому стояла клітка з Дон Кіхотом, стражників, Санча з Росинантом і Паруха з Телюрником, не стримався і запитав, кого вони і чого так везуть. Хоч помітивши стражницькі відзнаки, здогадувався, що той якийсь окаянний розбишака або інший злочинець підсудний святій Германдаді. Стражник, до якого, власне, і було звернене питання, отказав. «Нехай, пане, сам цей молодець вам з'ясує, чому його так везуть, бо ми того не свідомі». Почувши ту розмову, Дон Кіхот сказав, «Сподіваюся, що ваш мості панове розуміються на справах мандрованого рицарства. Коли так, то я розповім ваш про своє нещастя, а коли ні, то не варто й клопоту собі завдавати». Побачивши парох і целюрник, що подорожні зайшли в речі з Дон Кіхотом Ламанчським, під'їхали ближче, аби таку відповідь дати, щоб хитрощі їхні наяв не вийшли. Каноник тим часом одказав Дон Кіхотові. «Правду кажучи, пане-брате, рицарські романи знайомі мені значно краще, аніж Віліальпандові підручники. Як тільки за цим діло стало, то можете сміливо говорити нам усе, що хочете». «Ну і слава Богові!» – сказав тоді Дон Кіхот. «Знайте ж, мостивий пане, що мене зачарованою посаджено в клітку через підступні заздрощі злохитрих чахлунів, бо лукаві переслідують чесноту з більшою силою, ніж праведні люблять її. Я, щоб ви знали, мандрований рицар. Та не з тих, чиї наймення слава ніколи не згадала й не увічнила, а з тих якраз кому судилось на зло всім завидникам, наперекір усім магам Персії брамінам Індії та гімнософістам Ефіопії закарбувати своє наймення на скрижалях безсмертя, аби воно стало в взір для потомних віків, аби грядущі мандровані рицарі знали, як осягаються найвищі, найславутніші вершини військової честі і слави. Пан Дон Кіхот з ламанчі каже щиру правду, обізвався Парох. Він їде на цьому возі заворожений не за свої гріхи й переступи, а через каверзи й підступи тих, кому чеснота не мила, а доблесть осоружна. Все, добродю, рицар сумного образу. Ви, напевне, чували про нього чиї преславні діяння та вікопомні подвиги будуть вилиті в нерушимій бронзі і висічені не в мармурі, хоч би як намагалась очорнити їх зависть, хоч би як силкувались затаїти їх лукавість. Почувши каноник, що і в'язень, і вольний промовляють однаковим бомбастичним штилем, мало не перехрестився з великого чуда та дива. Він ніяк не міг узяти собі втямки, що все це означає. Його супровідники теж нічого не розуміли. Санчо Панса підїхав до них ближче, послухати про що мова мовиться, і собі вернув слівце для ясності. Ви, панове, як собі хочете, а я вам скажу, що мій пан такий самий зачарований, як ми оце з вами. Він собі при повній морозумі їсть, п'є, справляє свою потребу, так як і всі люди, і як сам ще вчора робив, поки його до клітки не втарабанили. А коли так, то хто вам повірить, що його зачаровано? Тадже, чув я не раз от людей, що зачаровані не їдять, не сплять, не балакають, а моєму пану тільки дай, то переговорить і тридцять облакатів. А тоді до паруха обернувшись. Ех, його мостику, його мостику! Чи ваша велебність думає, що я вас не вгадав? Чи, мо я не тямлю і не шуплю? До чого ті новітні чари чаруються? Ге-ге, я таки вас добре розпізнав. Хоть як ви собі личкуйтеся, добре все розшолопав. Хоть як ви собі хитруйте. Та що вже, де заздрощі, там не питай чесноти. Де скупощі, там добра не жди». Лихо його мамі, якби не ваша велебність, то мій пан оженився б з принцизною бізяною, а я б уже на грапа вийшов, ні втять, ні взять, бо сумний образ, то в мене пан добрий, а я перед ним велико заслужився». Та бачу вже, що правду люди кажуть. Фортунине колесо, худче за млинового крутиться. Хто вчора й зверху був, той ниньки на споді. Шкода мені жінки, діточок жаль, мав би тато на обіця губернатором чи хвицо королем уїхати, паном над островом чи над цілим царством» а в'їде натомість погоничем, старшим над волами. «Це я вам, тунцю, до того кажу, щоб ви сумління мали, та мого пана більше не кривдили, а то, ой, спитає з вас Господь на тім світі, що ви мого добродія в тюрягу запакували, не давши йому ані рятувати когось, ані добра комусь робити». «Курзю-верзю-горох-молочу», – сказав на те целюрник. «Виходить, Санчо, ви з паном обоє-рябоє?» «Як подивлюся, то їй же Богу, і тебе треба зачарувати та до нього в клітку посадити за ті рицарські хемороди. В недобрий час дався ти йому на підмову, в лиху годину забажав собі того острова». «Я не дівка, аби комусь на підмову датись», – отказав Санчо. Хоть би й самому королеві, і то не дамся. хоч я собі і вбогий, та з діда-прадіда християнин, і нікому нічого не винен. А що мені острова закортіло, то комусь може кортить чого гіршого. Не родом чоловік славен, а робом. Чоловіком бувши, можу я і на папу вийти, не то що на губернаторя й поготів. Бо мій пан такого тихостровів островів поназавойовує, що всім пороздає і ще зостанеться». Так що ви, пане Целюрнику, не дуже той. Це вам не бороди голити. В голінні ми всі голінні. це я вам кажу, бо ми одне одного знаємо, і мені воза не підвезеш, мене плоха не налегаєш. А щоб буцімто того пана зачаровано, то Бог правду бачить. Ну та годі вже про все. Краще його не ворушити». Змовчав на те целюрник Санчові, щоб той, буває з простоти сердечної, не ляпнув іще чого зайвого і не викрив того, що вони з Парухом надумали. А парох теж цього опасувався, тим і попрохав канонника проїхати з ним трохи вперед. Тоді він, мовляв, відкриє таємницю закліткованого рицаря і ще дещо цікаве розкаже. Каноник погодився і проїхав із своїми людьми вперед. Він дуже уважно слухав усе, що Парох говорив про Дон Кіхота, про його життя, звичай та обичай, а надто про те божевілля. Розповівши коротенько, звідки воно взялось та до чого довело доброго нашого гідальга, Парох пояснив, що тепер везуть вони його в клітці додому, чи не знайдуть там якої ради на його чудну недугу. Великим дивом дивував канонник із почтом своїм, слухаючи той незвичайної історії. Коли парох доказав до кінця, він так до нього звався. «До правди, ваша всечесність, як, хто, а я вважаю, що ті так звані «рицарські» романи завдають суспільності чималої шкоди. Я й сам поривався було з пустої та марної цікавості до того добра». Починав читати майже всі романи, що в нас друком виходили, та не спромігся жодного до кінця дочитати, бо все то бачиться з одної печі хліб, що в одній книзі є, те й в другій, а після тієї та знов з тієї. Все те писання й компонування найближче підходить до відомих мілецьких байчок, до тих побрехеньок, що мають на меті лиш розважити, а не повчати, на відміну від байок прич, які тебе і розважать і воднораз научать. Хоч же основна мета таких книг – розвага і потіха, вони й того не можуть осягнути, бо повно в їхні санітниць усяких та несусвітніх небилиць. Ото душі й насолода, як вона споглядає на щось гарне і доладне, чи то живим оком, чи силою уяви, а коли воно бридке і недоладне, то яке там може бути задоволення? І яка може бути краса і гармонія, яка доцільність і домірність у книзі чи в романі, де шістнадцятирічний молодик затинає мечем велетня з башту за вишки і розрубує його навпіл, мовби він був із марципана». А то ще таку битву нам малюють, у ворожому війську мільйон або й більше вояків, а герой Романа побиває усіх. Хоч не хоч, мусимо вірити, що рицар здобуває ту перемогу доблестю потужної своєї правиці. А що казати про ту легкість, із якою королевич і цісарів не кидаються в обійми до мандрованих рицарів, яких вони вперше бачать? Хто, крім останнього неука і невігласа, матиме задоволення, читаючи, як по морю вежа величезна з рицарями пливе, мой в корабель той під погожим вітром, у Ломбардію осмеркне, а завтра освіне десь аж у Індії, в царстві Попа Івана, що ні Птолемей про нього не чув, ані Марко Поло не бачив. Коли мені хто заперечить, що ті історії так же і компонуються, так же і пишуться, як вигадані, тим і не треба вимагати одних правдивості і точності подробиць, то я скажу ось що – вигадка – Завжди, тим краще. Чим більше на правду схожа, тим більше подобається, тим більше в ній ймовірного й можливого. Вигадані повісті мають пристосовуватись до читачевого розуміння. Так їх треба писати, щоб у чи неможливе, управдоподібнюючи неймовірне, вони весь час тримали в напрузі нашу уяву, дивували нас, захоплювали, вражали і розважали, щоб подив той завжди йшов у парі з утіхою. Такого наслідку ніколи не осягне той, хто уникає правдоподобності і наслідування природи, а без цих двох речей не може бути досконалого твору. Я не бачив жодного рицарського роману, щоб у ньому всі частини були доладні й домірні, щоб середина добре в'язалася з початком, а кінець відповідав середині й початку». Такі в них часом шматки докупи тулять, що виходить непропорційна постать, а потвора якась чи дивоглядь. Крім того, стиль у них кострубатий, події неймовірні, любощі неподобні, компліменти незгравні, міркування недотепні, описи боїв надто розволіклі. А подорожі зовсім безглузді. Разом кажучи, немає в них ні доброго розуму, ні справжнього мистецтва, і вони цілком заслуговують на те, аби їх вимести геть із християнської землі, як сміття й непотріб. Парух вислухав ті маркування з пильною вагою і віддав належне розумові канонника, признавши йому у всьому рацію. Він заявив що цілком поділяє таку думку про рицарські романи, через те й попалив безжалюті писання, яких повно було в Дон Кіхотовій книгозбірні. І тут же розповів, як він робив той перегляд, які книжки в вогонь послав, а які помилував. Каноник дуже з того всього сміявся, а потім сказав, що попри всі хиби, які він до пору відзначив, мають романи в собі дещо й хорошого – Самий уже їхній зміст, саме широке та розлоге поле, по якому вільно пирові куди хоча бігати, дають правдивому талантові можливість якнайкраще проявити свою бестроумність, описуючи бурі на морі, корабельні аварії… Бої та Січі, змальовуючи доблесного полководця з усіма його прикметами, обачного й проникливого, коли йдеться про ворожі підступи, красномовного й про як радить чи розраджує вояків своїх, зрілого в намислі, швидкого в рішенні, завзятого в нападі і в обороні, оповідаючи то про сумні чи трагічні події, то про веселі й несподівані пригоди, виводячи то прекрасну даму, цнотливу, розсуну, та обичайно, то християнського рицаря, хороброго і гречного, то хвастливого і безсоромного володаря, то вірних і щирих васалів, то великодушних і щедрих сеньорів». Тут письменник може показати себе чудовим астрологом чи космографом, або, скажімо, знавцем музики чи державних справ, а як хоче, то навіть чорнокнижником, може зобразити хитрощі у ліса, побожність Енея, завзяття Ахіла, злигодні Гектора, зраду Сінона, приязнь Евріала, гойність Олександра, мужність Цезаря, милосердя й правосудність Траяна, вірність Зопіра катона, Одне слово – всі гарні якості, що роблять славного мужа довершеним. Або наділяй ними всіма, одного героя, або розподіляй їх між багатьма. Як же до цього додати ще приємний стиль і багату уяву, що тримається разом з тим близько до дійсності – то, безперечно, йому вдається виснувати-виткати розмаїто-барвисте полотно, принадне й прекрасне в своїй довершеності. І він досягне таким чином найвищої мети письменництва, про яку я попереду говорив, водночас повчати й розважати. Невимушена форма роману дозволяє авторіві бути епіком, ліриком, трагіком і коміком, користати з усіх засобів притаманних двом найчарівнішим і найприємнішим видам мистецтва, поезії та риториці. Адже епопею можна не лише віршами писати, а й прозою не згірше. Розділ 48, де каноник розправляє далі про рицарські романи, а також про інші речі, гідні його розуму. «Усе, що ваша ясновельможність допіру сказала, то цілковита правда», – промовив парох до каноника. Тимто автори рицарських романів і заслуговують особливої догани, що не зважають на вимоги здорового глузду та приписи мистецтва, ідучи за якими вони б могли навіки прославитися в прозі, як прославились у віршах два царі-поетів – грек і римлян. А ви знаєте, сказав каноник, раз якось знесла мене охота скомпонувати рицарський роман, додержуючись усіх тих вимог, які я щойно перечислив. І правду кажучи, я таки написав аркушів сотню чи більше. Щоб же ж перевірити, чи так воно виходить, як я собі замислив, давав їх читати різним людям, охочим до такого роду лектури. І розумним та освіченим, і неукам, яким найбільше всякі нісенітниці смакують. І повірте, всі прийняли моє писання схвально, а проте не став я його до кінця доводити – Одне, що воно ніби з покликанням моїм не згідне, а друге, що більше на світі невігласів, аніж мудреців». Хоч похвала кількох знавців більше важить, аніж огуда цілої громади дурнів, не хотілося мені здаватися на непевний суд високоносної темноти, що переважно й читає такі от книжки. Але остаточно з байдужнів я до свого роману відмовився від наміру дописувати його, коли приглянувся пильніше до комедій, які нині в театрах виставляються». Я казав собі в думці, комедії, що тепер у нас на кону граються, зарівно на історичні, як на вигадані сюжети, в переважній своїй більшості нікчемні, бо нема в них ні складу, ні ладу. Проте юрба ходить на вистави з великою охотою. Автори, які їх пишуть, і актори, які грають їх, кажуть, що вони й повинні бути такими, а не інакшими, бо публіка саме до такого добра ласа. А справжні п'єси, написані за певним планом і скомпоновані за всіма правилами мистецтва, знайдуть схвалення хіба трьох чи чотирьох знавців. А ширший загал їх не сприймає, бо той артизм не до шмиги. Авторам же і акторам випадає юрбі годити, що хлібом їх годує, а не про думку небагатьох дбати. Так само може і з моїм романом статися. «Я ночей не досипатиму мистецьких приписів пильнуючи». А шана мені така буде, як тому кравцеві, що дарма шив, ще й нитки свої докладав. Не раз переконував я акторів, що негаразд вони чинять, більше б вони і публіки збирали, і слави собі залучили, якби виставляли правдиво художні комедії, а не всякий мотлох. Так де? Затялися, як на пні стали, не слухають ніяких доказів, не хочуть бачити очевидних речей». «Раз якось пам'ятаю», – сказав я одному такому упертюху. «Ви пригадуєте, як перед кількома роками в Гешпанії поставлено було три трагедії знаменитого нашого поета, які здивували, схвилювали і загупили геть усіх глядачів, учених і невчених, обранців і юрбу, і дали акторам більше збору, ніж 30 найліпших комедій, що виставлялися пізніше». «А як же», – відповів той актор. «Вашець, певно, має на увазі Ізабелу, Філіду та Олександру». «Ви вгадали», – підтвердив я. «Зважте на те, що в них суворо дотримано всіх приписів мистецтва. І все-таки бачите, які вони, бачите, як вони всім сподобались. Виходить, винна не публіка, яка нібито вимагає всяких дурниць. Винні ті, що не вміють дати їй чогось кращого». Отже, немає дурниць і в таких комедіях, як «Покарана невдячність», нуманція, «Закоханий купець», «Доброзичлива суперниця» та деяких інших, що належать перу талановитих поетів, і принесли славу і шану. Але це діям немалий зиск. Довго я ще говорив із ним, він, здавалось, був навіть трохи збентежений, але зрештою мені так і не пощастило вибити йому з голови тих помилкових думок. Ваша ясновилебність зачепила предмет, сказав тут Парух, який збудив у мені давню неприязнь до комедій, що виставляються в наші часи. Вона мені майже така сильна, як нехідь до рицарських романів. Тулій сказав колись, що комедія має бути дзеркалом людського життя, зразком звичаїв і образом істини, а наші новітні комедії – то дзеркало недоумства, зразок глупости і образ розпусти. Хіба ж то не глум, не наруга над мистецтвом, коли в першій яві перед нами дитина в сповитті, а в другій – уже бородатий чолов'яга. Хіба ж то не безглуздо малювати старого хоробрим, а молодого боягузом. Слугу Ретором, Джуру Радником, короля Поденщиком, а королівну Помивачкою. А як має ця справа з єдністю часу і місця дії? Я бачив комедію, в якій перша дія відбувається в Європі, а друга в Азії, а третя в Африці. Якби була в ній четверта дія, вона б відбувалася, певне б, в Америці, щоб охопити всі частини світу». Коли в основі комедії повинно лежати наслідування дійсності, то навіть напівосвіченого глядача навряд чи може задовольнити п'єса з часів короля Пепіна чи Карла Великого, за головного героя, в якій виведено б цісаря Іраклія, що нібито ходив Христовим походом до Єрусалиму і визволив гріб Господній подібно до Готфріда Бульйонського. Хоч між цими двома героями бо скільки років пролягло. А коли події у п'єсі вигадані, то навіщо мішати їх з історичними, та ще й з такими, що відбувались у різний час і з різними діячами? Навіщо така неправдоподібність? Навіщо такі явні і непростимі помилки? А що найгірше, знагодяться невігласи, які вважають це за найвище мистецтво, а бажати чогось іншого, то по їхньому шукати пташиного молока» а взяти божественні комедії, скільки тут понавигадувано чудес, яких і роду не було, скільки непевного і апокрифічного, скільки плутанини всякої, коли чудеса, що творив один святий, приписуються іншому, а навіть у світських комедіях наважуються автори виводити чудеса на тій єдинопідставі, що чудеса і видіння, як вони їх часом називають, справляють велике враження на темну темноту – і принаджують до театру силу публіки. Все те робиться на школу істині, на глум історії, на ганьбу гешпанському письменству. Бо чужоземці, які в своїх творах ретельно дотримуються законів комедії, вважають нас за варварів і невігласів, бачивши в нашому театрі стільки всяких дурниць і нісенітниць можуть заперечити, що основна мета прилюдних видовищ, дозволених у добре вряджених державах, то, мовляв, дати громаді невинні розваги і відвернути її от лихих настроїв і нахилів, що породжуються безділлям. І коли, мовляв, цієї мети досягає будь-яка комедія, добра чи погана, то навіщо встановлювати тут якісь закони? Навіщо зв'язувати якимись вимогами тих, що компонують п'єси і тих, що їх виставляють? Адже адже всяка п'єса своє діло робить». Та це не виправдання, відповів би я на такі докази. Адже згаданої мети незрівнянно краще і скорше досягають саме добрі комедії, а не ледачі. Бо побувавши на розумній і майстерно зробленій виставі, глядач вийде з театру, розвеселений жартами, захоплений дією, навчений моралью, збагачений думками, напучений прикладами, остережений перед небезпеками, обурений пороками, закоплений. Коханий у доброчесність, бо всі ці почуття повинна збуджувати порядна комедія в душі слухача, хоч би який він був грубий і неотесаний. Само собою зрозуміло, що комедія, в котрій є всі ці достойності, дасть незмірно більше розваги, потіхи науки, аніж п'єса, що нічого того немає». А такі майже всі сьогочасні комедії. І провина за те падає не на поетів, що їх компонують. Деякі з них добре бачать свої помилки і знають, як треба писати. Біда в тому, що комедії перетворились на товар. І драматурги кажуть, і кажуть щирісіньку правду, що жоден театр не купить у них п'єси іншого штибу, тож мусять вони, аби своє писання прилаштувати, зважити на вимогу театру. Доказом цієї сумної істини можуть бути і нещасленні комедії, написані одним із найщасливіших геніїв нашого королівства. В них багато близької грації, чудові вірші, глибокі думки, мудрі сентенції, нарешті витворний і піднесений стиль, що прославив їх на цілий світ. А проте лише деякі з них справді досконалі, бо автор намагався здебільшого пристосовуватись до акторських смаків. А інші-то взагалі пишуть таке несосвітенне, що іноді зразу після вистави лицедії мусять тікати і десь ховатися, боячись переслідувань, як це вже не раз траплялось, коли в п'єсі уймалася честь королю або якомусь владоможному родові. А всі ті неподобства і багато інших, про які я зараз мовчу, можна було б припинити, якби в столиці якась розумна й освічена людина проглядала всі комедії перед тим, як їх на кін випускати. І то не тільки в столичному місті, а в будь-якому театрі на землі гешпанській. І щоб без дозволу за відповідним підписом і печаткою ніхто не важився жодної п'єси виставляти». Всі лицедії мусили б комедії спершу до столиці на схвалення посилати, а тоді вже грати їх без обави. Письменники ж, опасуючись суворого суду знавців, старалися б працювати над своїми творами пильніше і ретельніше. Таким робом у нас з'явилися б добрі комедії, які повністю відповідали б своєму призначенню, бо від них була б народові розвага, гешпанським авторам добра слава, виконавцям порядний заробіток і цілковита безпека, владі спокій від крамоли. А якби тій самій людині, чи інший який, доручити перегляд рицарських романів, що мають друком виходити – то в нас би могли з'явитися і такі довершені книги, про які мріє ваша ясновелебність. Вони збагатили б нашу мову добірними коштовними скарбами красномовства. І сталося б так, що нові романи геть затьмарили б славу давнішніх, даючи приємну розвагу не тільки дозвільним неробам, а й людям великої праці. Бо як ця тива лука не може бути весь час нап'ятою, так само й природа людська, не бувши невтомленою, потребує якоїсь пристойного відпочинку. На цьому урвалася розмова канонника з парохом, бо тут до них під'їхав целюрник. Оце, пане ліценціате, сказав він парохові, те місце, де, я гадаю, добре нам буде на полудень стати, та й волам попасне згірший, трава буйна і сочиста. Так воно й мені, здається, погодився з ним парох. Тоді Парох сказав про свій намір Каноникові і той, зваблений розкішним краєвидом долини, що леліла перед його очима, вирішив теж тут із ним перепочинок зробити. Щоб натішитись пригарною містиною та розмовою з Парохом, який дуже йому до душі припав, а також дізнатися краще про Дон Кіхотові подвиги, Каноник звелів челядникам своїм сходити до заїзду, що ж зовсім недалечко звідти був, і принести чогось попоїсти – Бо на полудень, казав, тут станемо Слуга відповів на те, що обозний їхній мул певне вже там Припасу на ньому нав'ючено досить Отже, в корчмі доведеться взяти хліба ще оброку для мулів Коли так, сказав каноник, то ведіть туди всіх мулів А обозного сюди приведіть Поки вони там обговорювали всі ці справи, Санчо, здихавшись непевного нагляду пароха, з целюрника вирішив, що тут йому самий час із Дон Кіхотом розмовитись. От підійшов він до клітки, в якій сидів ув'язнений його пан, та й каже «Знаєте, пане, аби вже мати собі чисте сумління, мушу сказати вашій милості дещо про це ваше зачарування. Тут таке діло, от і двоє, що машкари собі на лице вчепили – то ніхто інший, як целюрник та парох із нашого таки села. І здається мені, що то вони із заздрощів вас отако запакували, бо ви подвигами своїми славутними далеко їх позад себе зоставляєте». Коли це так, а воно ж так і є, то вас виходить не зачаровано, а ошукано і одурено. Аби переконатися в тому, хочу вас дещо спитати. І як матиму от вас ту відповідь, яку я сподіваюсь, то ви самі побачите, що вас одурено в живі очі і що то не чари такі наслано, а просто ви глузду відбилися. «Питай, що знаєш, синку мій Санчо», – сказав Дон Кіхот. А я вже тебе вдовольню і на всяке твоє питання відказ подам. От ти говориш, що ті двоє, які з нами їдуть, то ніби знайомці нашій односельці, парох і целюрник. Може, воно так тобі здається, але ти не думай ніяким світом, що так воно і є насправді». Ти так собі міркуй і так розважай, що коли вони на твої очі схожі до пароха й целюрника, то значить ті, котрі мене зачарували, взяли на себе їхній образ і їхню подобу, адже чаклуни мають силу, в кого хочя перекидатися. А образ приятелів наших вони на те тільки взяли, аби ману на тебе пустити, або загнати тебе в лабіринт химер, з якого ти з роду не виплутаєшся, хоч би навіть мав при собі тезеєву ниточку». І ще для того вони це зробили, щоб і мій розум отуманити, аби я не міг зміркувати, звідки на мене таке нещастя впало. Бо ти мені кажеш, що нас супроводжують нібито парох целюрники з нашого села. А я бачу, що мене в клітку засаджено. І певне знаю, що ув'язнити мене могла б тільки якась надприродна сила, а зовсім не людська. Що ж мені тут залишається думати і говорити? Хіба тільки одне? Ці чари перевершують і переважують всі ті, про які я будь-коли читав в історіях мандрованих рицарів. Отож, нічого собі не думай і не гадай, бо то такі парохи з целюрником, як я турок. А як хочеш мене про щось питати – питай, я ладен, хоч і до самого рана тобі відповідати». «Матінко Божа», – гукнув з того дива Санчо, – «невже ж таки голова в вашої милості така цвіла і макоцвітна, що ви очевидної правди не бачите?» Тадже правду святу кажу, що ця ваша біда й неволя не от чар зовсім постала, а от злоби й заздрощів. Хочете, я зараз доведу вам, що немає тут чарування й заводу. Скажіть же мені, пане, дай Боже, вам не з цієї напасті вискочити і впасти нежданно-негадано в обійми моєї дульсінеї? «Та годі вже заклинати, Санчо», – перервав його Дон Кіхот, – «питай, мерщій, чого тобі треба? А я ж казав, що на всі питання якнайповнішу дам відповідь». «І я ж того прошу», – сказав Санчо, – «і хочу, аби ви мені геть чисто все сказали цілу правду, мовляв, без обрізків, як належить говорити всім тим, що воєнним ремеслом бавляться, як ви, пане, і прозиваються мандрованими рицарями». «Та кажу ж тобі, що не збрешу», – відповів Дон Кіхот. «Питай, бо швидше, Санчо. Вже ти мені увірився, говорячи, отак нас догад, наувертима нівцями». «Та я ж знаю, що ви, пане, чесна, правдива і щира душа», – сказав Санчо. «А коли вже воно до слова прийшлося, то хочу я вас, пане, спитати, чи після того, як вас у клітку посаджено і нібито зачаровано, чи не хотілося вам і не манулося, вибачте, на двір сходити, за великим, як то кажуть, або хоч і за малим ділом». «Я не розумію, що таке надвір ходити. Як хочеш, Санчо, щоб я тобі дав пряму відповідь, то сам, будь ласка, ясніше висловлюйся». «Та невже таки ваша милость не розуміє, що то таке велике, а що мале діло? Це ж у всякій дитині ясно. Я бачите про те, що, може, вам хотілося за цей час откласти чи одлити?» А, тепер уже знаю, Санчо. Хотілося, та й не раз. І зараз у це приспічило. Рятуй мене, синку, бо лихо буде. Розділ 49-й. де наводиться прирозумна розмова Санча Панси з паном його Дон Кіхотом. Еге, сказав тоді Санчо, так же воно виходить і єсть. Оце-то я й хотів у вас випитати. Так хотів, що аж ну. От ви слухайте сюди, пане. Як ото буває, кому зле діється, то люди кажуть, що йому, кажуть, сталося – не їсть, не п'є, спитай його про що, то балака не йде, не своє». «Певно ж йому пороблено, септо вважайте зачаровано його. Виходить, що ті, котрі не їдять, не п'ють, не сплять, на двір не ходять, як той казав, ото і є зачаровані. А ті – ні, що їм того хочеться, що й вашій милості, що вони п'ють, як їм дають, їдять, коли мають що, говорять до ладу, коли в них що спитаєш». «Правда твоя, Санчо», – отказав Дон Кіхот. «Але я вже говорив тобі, що всякі бувають чари. Колись одні були, а тепер інакші стали. У наш час, можливо, роблять зачаровані все те, що я роблю, хоч давніше й не робили. А вже коли так повелося, то нічого не вдієш і нічого цим не докажеш. Я знаю, що мене зачаровано. Я в тому певен, і сумління моє спокійне. Тоді б воно мене гризло й мучило, якби я знав, що на мені ніяких чар нема, а я з боягузтва чи знедбальства сиджу слухняно і безчинно всій клітці, не виправдовуючи сподівань багатьох і багатьох покривджених та пригнічених, яким, може, в цей самий час конче потрібна моя оборона і допомога. «Так воно чи інак», – зауважив Санчо. «А для вашого ж, пане, добра і спокою, ліпше б було, як ви з цієї в'язниці якось на волю вийшли, а я то вже перервуся, аби вам допомогти та вас із цієї халепи вирвати. А тоді спробували б і на Росинанта сісти. Його теж, мабуть, зачаровано. Бачите, який похилий та похнюбий. І пригод пошукати. Може, таки доля нам усміхнеться? А як нам воно не вдасться?» то назад у клітку хоч коли поспіємо. І я прирікаю вам, яковірний і щирий Джура, що сяду в ту клітку з вами разом, коли вже ваша милость така нещаслива, а я такий дурний, що рятунку не знайдемо». «Друже, Санчо, – сказав тоді Дон Кіхот, – я згоден зробити так, як ти хочеш. Коли знайдеш, яку добру раду, аби мене порятувати, я тобі у всьому скорюся. Та тільки, Санчо, ти сам бачиш, що думка твоя про моє нещастя хибна і неслушна». Отаку розмову провадили пантрований рицар та його несхитрований Джура – Аж над'їхали до того місця, де, постававши з мулів, чекали вже на них Парох, каноник і Целюрник. Підвідчик зразу ж розпріхвали й пустив їх на волю на розкішну зелену пашу. Пригарна та місцина, наче вабила до спочинку. Не таких, правда, зачарованих людей, як Дон Кіхот, а таких тямущих і розсудливих, як його Джура. Санчо попросив Пароха, щоб дозволив панові вийти на яку часинку з клітки, бо як не випустив, то в'язниця може занечиститись, а воно ніби й не личить для такого чеснородного в'язня, як його пан». Парох зрозумів, у чому річ, і сказав, що він охоче вдовольнив би це прохання, але боїться, щоб Дон Кіхот, як опиниться на волю, не втік і знову за своє не взявся, а тоді, мовляв, шукай вітра в полі. «Я ручуся, що він не втече», – сказав Санчо. «І я ручуся», – підхопив каноник, – «а надто, як він дасть мені рицарське слово, що нікуди без нашого дозволу не піде». «Даю», – сказав Дон Кіхот, який дослухався до тої розмови. «Та воно ж і без того, заворожена людина, от хоч би я, собою не розпоряджається. А той, хто її заворожив, може так і зробити, що вона 300 років на однім місці не двигує, стоятиме чи лежатиме, а коли спробує тікати, то він у льот її заверне». А коли так, то краще випустіть мене, бо й вам воно не на користь вийде. Як же ви не згодні, то відійдіть кудись далі, бо заявляю, що як у клітці лишуся, буду змушений образити ваш нюх». Тоді каноник узяв його за руку, а руки Дон Кіхота були, як ми вже казали, зав'язані і на слово «честі» випустив із клітки. Несказанно врадуваний рицар потягнувся перш усім тілом, а потім підійшов до Росенанта, поляскав його по боках і промовив. Маю надію на Бога та й на матір Його причисту, що незабаром вони вволять наші з тобою бажання, о й зерцало кінського роду. Ти знов возитимеш на собі сього пана, а я, верхи на тобі сидячи, певнитиму знов справу мою велику, заради якої послав мене Господь на сей світ». По сім слові, Дон Кіхот подався разом із Санчом у затишний куточок, а звідти вже вернувся з почуттям великої полегші та з гарячим бажанням перевести в діло задум свого Джури. Канонник же приглядався пильно до Дон Кіхота і дивувався з того великого й незвичайного божевілля. Розмовляє чоловік і на питання відповідає, ніби цілком розумно, а зайде річ про рицарство, одразу берега пускається не знати, що городе. От як усі вже розіслались на зеленій травиці, ждучи, поки челядник харчі принесе. Каноник, зрушений співчуттям до Дон Кіхота, так і з ним заговорив. «Чи то може б на річ, пане Шляхтичу, аби читання тих нікчемних та пустодзвонних романів рицарських так на вас подіяло, що ви зовсім із плигу збилися і забрали собі в голову, ніби хтось вас зачарував, і ще всякі такі речі далекі від дійсності, як брехня від правди?» Чи може людський розум допустити і повірити, що на світі справді були всі ті нещасленні Амадіси, незліченні рицарі Славути, трапезонські цісарі, фелісмарти гірканські, всі ті коні винаходи, подорожні панянки, всі ті змії, песеголовці, велетні почвари, всі ті нечувані пригоди, чари та химери, всі ті битви та баталії, всі ті припишні шати, закохані королівни, всі ті джури, що наградують, Графів повиходили всі ті кументні карлики, всі ті любовні послання та признання, всі ті красуні й героїні, разом кажучи всі ті несосвітенні дурниці, якими нашпиговані й начинені рицарські романи. Щодо мене, то я вам скажу, поки читаю їх і не думаю, що все то брехня і бридня, потимаю деяку втіху. Але скоро уявлю собі, що воно справді таке. Зараз шпурляю того романа, хоч би й найкращого, у стіну. А якби в мене під ту хвилю коменок горів, я б його в вогонь кинув. Бо всі ті книжки заслуговують на таку кару. Бо все то вигадки й небелиці. Бо поведінка їх героїв позбавлена будь-якої правдоподібності. Бо вони творять нові єресі і проповідують новий спосіб життя. Бо темна темнота вірить у них кінецькі і має за щиру правду всі їхні нісенітниці. Зухвальство їхнє до того доходить, що вони наважуються баламутити голови навіть мудрим чеснородним шляхтичам, як ми те бачимо на прикладі вашої милості. Нехто ж, як вони довели до того, що треба було аж у клітку вас посадити і вести отак на волах, як возять буває від села до села лева чи тигра якого, що людям за гроші показують. Та ну ж, бо пане Донкіхоте, пожалійте себе, поверніться в лоно розуму, адже блага і небеса не поскупились вам на те добро, тож користайтеся ним так, як слід. Оберніть ваші небуденні здібності на читання інших книг, спасенних для умислу вашого і хвальних для вашої честі. Коли ж природні ваші нахили непереборно пориватимуть вас до оповідань про подвиги та геройські вчинки, то розгорніть святе письмо і почитайте книгу суддів. Там знайдете високі доблесті і великі діяння, і все, Крім того, величне та правдиве. Лузитанія мала свого вірята, Рим свого Цезаря, Карфаген Ганнібала, Греція Олександра, Кастиля Графа Фернанда Гонсалеса, Валенція Сіда, Андалузія Гонсала Фернандеса, Естремадура Дієга Гарсію де Паредеса, Херез. Гарсію Тереса де Варгаса, Толедо Гарсіласа, Севілья дона Мануела де Леона, і історія їхніх преславних подвигів може бути цікавою, повчальною, приємною і захопливою лектурою для будь-якого високого ума. Таке заняття справді гідне світлого розуму вашої милості, пане Дон Кіхоте. Такі твори поглиблять ваші знання з історії, зміцнять у вас повагу до чесноти, наставлять на все добре, ушляхетнять ваші звичаї, навчать бути сміливим без нерозважності, одважним без зухвальства. І все те буде Богові на хвалу, вам на пожиток, а ваші рідні ламанчі, бо саме звідти чув я походить ваша милость на честь і славу. З напруженою увагою слухав Дон Кіхот, що говорив йому каноник. Коли ж той скінчив, він подивився на нього і, помовчавши хвилю, сказав: Здається, мені. Пане Шляхтичу, що орація вашої милості до того змагала, аби запевнити мене й переконати, ніби на світі зроду не було ніяких мандрованих рицарів, а всі рицарські романи фальшиві, брехливі, шкідливі і зовсім для суспільності не потрібні». І що не гаразд, я робив, як читав їх, і ще гірше, як їм вірив, а найгірше, як вирішив їм наслідувати, обравши собі з їхньої направи та науки многотрудне ремесло мандрованого рицаря. Бо ви твердите, що на світі не було жодних амадісів, ні гальського, ні грецького, ані всіх інших рицарів, що їхні подвиги в тих романах описуються. «Ваша милость цілком вірно зрозуміла мою думку», – сказав на те каноник, а Дон Кіхот провадив далі. «А ще до того ваша милість додала, що ті книги завдали мені буцімто великої шкоди, схибнувши мене з розуму і довівши до клітки, і що треба мені схаменутись і вдатись до інших, правдивіших книг, корисніших і цікавіших за ті романи». «Правда», – підтвердив каноник. «А я, щоб ви знали», – сказав тоді Дон Кіхот, – «гадаю якраз навпаки. Не я божевільний і зачарований». А ви, ваша милость, коли насмілились замахнутися по-блюзнірському на те, що визнане всіма за дійсне і за істине. Хто ж його заперечує, як ваша милість, той заслуговує кари, на яку ви, ладні, засудити не любі вам книги. Адже переконувати когось, ніби на світі не було ні Амадіса, ані жодних мандрованих рицарів, про яких стільки романів понаписувано, то все одно, що твердити, ніби сонце не світить, мороз не а земля нас не носить. Де той мудра гель, що здоліє довести комусь, ніби все те неправда, що пише історія про королівну Флоріпеду та Гвідона Бургунського, чи про Фєрабраса, та штурм Мантібельського мосту за часів Карла Великого? Та я ладен на свою душу присягнути, що це така сама правда, як те, що тепер день а як це все брехня, то виходить, що не було ніколи ні Гектора, ні Ахіла, ні Троянської війни, ні Дванадцятьох перів Франції, ні англійського короля Артура, який досі літає десь вороном, а його там усе виглядають, що от-от вернеться то, може, хто скаже ніби й то все вигадки, історія Гверіна Скупого і пошуки святого Греаля, ніби то все байки, кохання Трістана та королеви Ізольди, а також Джіневри та Ланцелота, коли ще й досі живуть люди, що десь краєчком пам'яті пригадують, як бачили колись двірську даму Кінтаньйону, найкращу виночерпницю на всю Велику Британію. І це суща правда, бо пам'ятаю, бабуся моя, панацева мати, як побачить було, яку дуенню довгому покривалю довичому, то каже було мені, поглянь на неї, внучку, чиста тобі дуення Кінтаньйона». З цього я роблю висновок, що бабуся моя знала її особисто, або принаймні бачила десь її портрет. А хто зважиться заперечити правдивість історії Петра і прекрасної Магелони, коли в королівській збройниці і досі зберігається кілок, з допомогою якого сей доблесний рицар керував дерев'яним конем, що ним у повітрі літав. Там такий великий, більше заголоблю». А коло того кілка лежить сідло баб'єке, а в Ронцевалі зберігається Роландів ріг у більш добру колоду. Звідси випливає, що таки існували справді 12 дванадцять перів, і Петро, і Сід, і ще примногі рицарі, що славлять люди, їздили по білому світу пригод шукаючи». Або, може, хто скаже, що не було мандрованого рицаря завзятого лузітанця Жуана Дімерлу, який загнався аж у Бургундю і бився в місті Арасі із знакомитим паном Дешарні, що звався Мосьє П'єр. А потім у місті Базилі з мосьє Анрі де Реместаном, перемігши обох тих суборців і доказавши великої слави. Що не було пригод і поєдинків, от бутих у тій же самій Бургундії двома завзятими гешпанцями, один був Педро Барба, другий – Гут'єрре Кикоть, від якого я прямо веду свій рід по мечу, а звоювали ж вони синів графа де СанПоля. Або, може, не мандрував до Німеччини, пригод шукаючи Дон Фернандо де Гевара?» Не бився там з месером Георгом, двірським рицарем Дука Австрійського? Чи скажете, то все жарти були ті герці, що їх викріпив завсятий Суеро де Кіньйонес, ті поєдинки, що мав пан Луїс де Фальсес з Дон Гонсалом де Гусманом, рицарем Кастільським і ще многі подвиги ристарства християнського і нашого рідного, і чужоземського? Ні, кажу я. Все то щира і суща правда, а хто її заперечує, ще раз скажу, той без усякого сумніву позбавлений доброго розуму і здорового глузду. Великим дивом дивувався каноник, слухаючи Дон Кіхотової мови, де правда перепліталася з вигадками. Його вразила також Гідальгова неймовірна обізнаність у справах, належних і стосовних до мандрованого рицаря. «Не можу не визнати, пане Дон Кіхоте», – заговорив до нього канонник, – «що в словах вашої милості є дещо правдиве, особливо такі, де ви говорили про гішпанських мандрованих рицарів. Припускаю також, що справді були на світі 12 перів Франції, але не можу повірити, аби вони робили все те, що пише про них архієпископ Турпін». Власне, річ тут ось як малася. То були рицарі, обрані від французьких королів і названі перами, тобто рівними, бо справді були всі однаково шляхетні, доблесні й мужні, принаймні так усі казали і думали. То був ніби опрічний рицарський орден, як от тепер у нас орден святого Якова чи Калатрави. Ті, що до них належать, мають бути наголо рицарями сміливими, мужніми і чеснородними, як нині кажуть, наприклад, рицар ордену святого Іоанна або рицар Алькантарія. Так давні ж говорено «рицар із дванадцяти перів», бо того ордену обрано було й прийнято 12 лицарів, рівних своїми заслугами. Немає також ніякого сумніву, що був сід, що був Бернардо дель Карпіо. А от в оповіданнях про їхні подвиги чимало є, на мою думку, непевного. А що ваша милость казала про кілка, який нібито Петрові належав і зберігається в королівській збройниці поряд із сідлом, то тут я вже каюся, чи то з мого недоудства, чи з недобачення я його там не помітив. «Сідло ще роздивився, а кілка не зауважив, хоч він, казала ваша милость, такий великий». «А все ж таки він там є», – заперечив Дон Кіхот. «І коли хочете знати, його ще шкурою телячою обгорнуто, щоб цвілью не брався». «Може і так», – сказав каноник, «Але саном моїм клянуся, я не пригадую, аби там його бачив. Та даймо на те, що він справді там є». То ще не доказ, щоб я повірив усім небилицям про всяких Амадісів та силу селену інших рицарів, які в романах описані. Та й вашій милості, такій поважній, добрій і розсудливій людині не годилось би вважати за правду всі ті безлічні, безглузді вигадки, які містяться в тих баламутних рицарських романах. Розділ 50. Про мудрі сперечання, які провадив Дон Кіхот із каноником, та про деякі інші події. «Ова!» – вигукнув тоді Дон Кіхот то виходить, що книги друковані з королівського дозволу, схвалені відповідальними урядовцями, читані повсюдно з великою вподобою, славлені великими і малими, бідними і багатими, вченими і невченими, простолюдом і шляхтою, одне слово людьми всякого роду, стану і статі. Виходить, що всі вони брехливі? Та в них же все описується так правдиво і достотно. Про всякого рицаря, скільки їх там було, сказано, хто в них батько і мати, яка рідня, звідки вони самі, скільки кому років, де хто був і що бачив. Все то показано ряд по ряду, день по дню. Мовчіть уже краще добродію, не блюзніть даремне та послухайте моєї ради, як мудрий мудрого. Почитайте самі ті книги, побачите, яка то розкіш. Чи то ж не втіха над утіхами, як перед нашими очима така, приміром, малюється картина? Величезне смоляне озеро кипить клекоче бульбахами гарячими, кишить броїться змієм, гадом, ящуром, усяким дивоглядним та страхолюдним звіром, а з-посеред озера голос чийсь жалібний тужить лебедіє. Ой, царю, хто б ти не був, що дивишся на се жахливе озеро. Як хочеш добутися скарбів, що сховані під його чорними хвилями, то я вимужність доблесного твого серця і пірни в чорну пучину розпломенілої сії вологи бо як ти цього не зробиш, то не лице лицезріти пишновиличних чудес, що криють у собі і хоронять сім палаців сімох чарівниць, котрі знаходяться на дні цього чорномуття». А рицар скоро вчув той голос плачливий, зараз, аніже не міркуючись, про жодну небезпеку не дбаючи, тяжко кутої зброї з себе не здіймаючи, вручає душу свою богові та й дамі своїй коханій, і кидається без ваги, в те озеро кипляче, і неждано, негадано опиняється, де б ви думали серед якогось лугу барвистопишного, що перед ним блякнуть і никнуть прославлені поля Єнисейські. І небо там здається йому ясніше, і сонце дуще яскріє, мов помолодшало. А це, де взявся перед очима гай причудовий, дерева там усі майні та ряснолисті, зелень така яра, що любо глянути. А слух же тобі голублять пташечки дрібні та розмаїті, що незліченними зграями пурхають в'ються поміж віттям переплетеним. А он і струмок дзюркоче, рине хвилею чистою та прозорою, мов кришталь, по пісочку дрібному та камінчиках білих, сказав би, по щирому золоту та перлах добірних. Он водограй кунштовний з яспису та вилощеного мармуру. А он другий, впоряджений в гротесковому стилі, виложений мушельками дрібними та крученими равликовими хатками, білими й жовтими, а впереміж кинуто де-де і кришталю михтючого, і штучного смарагду, і все те, хоч ніби й безладно, а так ладно зроблено, так штудерно споруджено, що, здається, ніби мистецтво, наслідуючи природу, перемогло її перевернути. Першило. А ось показується раптом пишний замок чи розкішний палац, мури ще розлоті, зубці діамантові, брами гіацинтові, аж ряхтить увесь од алмазів, карбункулів, рубінів, перлів, золота і смарагду. Та не тільки матеріалом цінний він і вартий, а й самою будівлею своєю. Після такого дива на що там іще й дивитися. А є на що. Дивіться, он із брами замкової вигронюється панни двірські в припишному барвистому одінні. Якби я почав робом романів рицарських їх описувати, то, мабуть, до віку не скінчив би». Та ось одна панна, споміж усіх найясніша, бере за руку рицаря, що так одважно кинувся в кипляче озеро, веде його мовчки до замку чи до палацу припишного, а там роздягне догола, скупає в літеплій купелі, змастить йому все тіло масцями запахущими, надягне на нього сорочку з найтоншого єдвабу, пропахчену всю парфумами». А там друга вже панна, плаща йому на плечі накине, що вартий, кажуть, цілого міста, або ще й знатом. А що ж буде далі? Далі, кажуть нам, поведуть його до другої світлиці, де стоять уже столи так розкішно понакривані, що тільки чудуйся та дивуйся». Зілють йому на руки амбровою та рожаною водою, посадять у крісло з кості слонової. Всі ті панни услуговують йому за столом у дивнім мовчанні, приносять різні потрави і все, ж то такі ласі, що очі розбігаються. Сидить він отак трапезуючи, а тут музика грає, співає хтось, тільки невідомо, як і звідки линуть ті згуки». А як рицар покріпиться їдою і зі столів поприбирають, він іноді розкинеться в кріслі, в зубах поколупає, як заведено. Аж тут увійде до світлиці панна, краще за всіх, яких він досі бачив». Сяде побіч нього і почне розповідати, що це такий і такий замок, а вона сидить у ньому заворожена і ще про багато всяких речей. Рицар дивує, а хто читає – розкошує. Не хочу, проте, надто широко розводитись, бо сказане мною в достатній мірі свідчить про те, що в кожному рицарському романі, в кожному розділі знайдеться щось утішного і цікавого для кожного читача. Тож хай ваша милость повірить мені і почитає ті книги, вони розжинуть вам тугу, як вона на душу наляже, вони вам духа вгору піднімуть, як він у вас склонитися почне. Про себе я можу сказати, що відколи став мандрованим рицарем, ось якими відзначаюсь прикметами. «Я – хоробрий». Чемний, щедрий, вічливий, великодушний, сміливий, лагідний, витривалий, терплячий, зношу всякі труднощі, неволю й чари. І хоч мене посадили це в клітку як божевільного, сподіваюся про те, що як Бог поможе і фортуна послужить, потужною правицею своєю здобуду я собі незабаром якесь королівство. А вже як стану королем, тоді всі побачать мою вдячність і Бо, правду кажучи добродію, щедрість – то така чеснота, якої бідний чоловік не має змоги проявити, хоч би яка притаманна була вона його душі. А вдячність при самій лиш добрій волі – мертва, як віра без діл». Тим і хотів би я, щоб фортуна погодила мені якнайскоріше стати цісарем. Я б тоді показав, яке в мене серце, і осипав би ласками друзів своїх, особливого ропашного Панцу, джуру мого, бо то золота людина, другого такого не знайдеш. Я хочу подарувати йому графство, як я вже йому давно обіцяв. Боюсь тільки, що не матиме він досить хисту, аби своїм володінням управляти». Ледве Санчо зачув останні панові слова, зараз обізвався. «Пане мій Дон Кіхоте, ви тільки добудьте мені те грабство, щоб ви його так твердо обіцяєте, і я так певно сподіваюсь. А я вже ручуся, що стане в мене кебетини морудувати. Як же й не стане, то чув я, що є на світі такі люди, які беруть от великих панів маєтності їхні в оренду чи в посесію, а за те платять річно, скільки там вийде чи іншу. Вони дають усьому порядок, а пан сидить собі, ручки склавши, та й гадки не має, бо гроші йому пливуть. Отак же і я зроблю, не буду сам тим ділом морочитись». «Пущу все в оренду і житиму з тієї ренти паном на всю губу, а люди собі як хоч». «І з ратами то воно так, брате Санчо», – зауважив каноник. «А тільки суди судити в своїх володіннях має сам властитель, і тут уже треба доброго розуму, і головне – доброї волі, щоб справуватися як слід, бо коли того не буде з самого початку, то вже потім не зведеш кінців з кінцями». Господь благословляє добрі наміри людей простодушних, а лукаві наміри примудрих руйнує. «А я тої хвилозофії несвідомий», – сказав Санчо Панса. «Одно тільки знаю, аби мені грабство, то я вже ним керую, бо душа в мене не злопуцька, така, як у всіх, а тіла на двох вистачить. У своєму панстві зумію панувати не згірше всякого короля». А як буду панувати, то робитиму, що хочу. А як робитиму, що хочу, то чинитиму свою волю. А як чинитиму свою волю, то буду задоволений. А як буду задоволений, то нічого мені більше не треба. А як мені нічого більше не треба, то це вже все. Амінь. Дайте мені тільки панство. А там уже з Богом до побачення, мовляв сліпий невидющому». «Твоя філософія, як ти кажеш, не така вже й погана, Санчо», – зауважив канонник. «Але в справі графства можна ще було б немало всякого сказати». Тут упав йому в річ Дон Кіхот. «Не знаю, що тут іще можна сказати. Щодо мене, то я беру приклад з великого Амадіса Гальського, який зробив свого джуру графом суходільного острова». Отож і я можу з чистим сумлінням зробити графом мого санча панцу, бо такого доброго джури не було, певне, в жодного мандрованого рицаря. Каноник був глибоко вражений тими доладними нісенітницями, якщо нісенітниці можуть бути доладними, яких наговорив Дон Кіхот, оповідаючи пригоду рицаря озера, і не виходив із дива, думаючи, як глибоко запали в душу Гідальгові баламутні образи прочитаних книг. Не менше дивувала його й дурість Санча, який так щиро прагнув і так певно сподівався графства, що обіцяв йому пан». Тим часом слуги його ясновелебності повернулися з корчми і привели мула, нав'юченого харчовим припасом. Розіслали вони тут же килим на зеленім морішку під деревом у холодочку та й посідали всі полуднувати. А для підвідчика то воно ще й краще було – волам добрий попас. От сидять вони, трапезують, а чують, дзвіночок десь задзеленчав, і віття тернове поблизу зашуміло за яку хвильку з гущавини вискочила гарненька кізочка, переполаса, біла з чорними і рудими плямами, а за нею пастух вибіг, до отари хотів її завернути, коськаючи до неї і примовляючи пастушим звичаєм. Сполохана і злякана втікачка вдарилась до людей, ніби шукаючи собі захисту, і стала коло них як стій – Тут наздогнав її пастух, схопив за роги і заговорив до неї, нібито Німина могла його розуміти. «Ах, ти ж рябушечко, моя стрибушечко, чого це ти в мене така неслухняна стала?» Чи тебе серце вовки налякали? Скажи мені, красунечка, що тобі? Чи в тебе така вже натура невстрійлива? Врах її візьми ту жіночу натуру. Ходи, ходи, козуню, любуню. Може, тобі в тій загороді й не так добре. За те безпечно буде з товаришками. Ні, щоб іншим дорогу показувати і привід давати. А ти сама без доріж отак гасаєш. А що ж тоді вони? Та козопасова мова дуже всім сподобалась, а найпаче каноникові. «Заспокойся, чоловіче добрий», – обізвався він до нього. «Поспіши ще свою козу до кошари загнати. Ти ж сам кажеш, що в неї жіноча натура. Куди її природа тягне, туди йде, і нічого ти з нею не вдієш. Візьми лише цей шматочок і з'їж, та вином запий, то гнів твій менеться, а коза тим часом тут погуляє» по сім слові каноник простягнув пастухові на кінчику ножа добрий кусень холодної кролятини. Пастуху взяв і подякував, випив вина і, втихомирившись трохи, сказав. От ви чули, як я тут із німим язиком розумну розмову провадив? Та не думайте, що я собі такий дурник. Що я козі казав, то не зовсім пусті слова, щось таке за ними є. Хоч я собі й хлоп, а знаю, як до скотини, а як до людини обернутись. Вірю, вірю, обізвався парох. Знаю з досвіду, що ліси й гори вчених викохують, а коли би пастуші дають притулок філософам. Якщо, може, і не філософам, підхопив Козопас, то принаймні таким людям, що їх біда розуму навчила. А щоб ви в цьому переконались і цю істину навіть побачили, я попрохав би у вас, панове добродійство, хвильку уваги. «Може, воно й не гаразд, що я отак сам накидаюсь, та як ви дозволите, я розкажу вам одну справдешню історію. Гадаю, що вона вам не здасться нудною і підтвердить те, що говорив сей добродій», – тут він показав на Паруха, – «і що говорив я», – на те сказав йому Дон Кіхот. Може, ця історія має дещо спільного з рицарськими пригодами? І я охоче послухаю тебе, пане-брате, як зрештою і всі ці добродії. Вони люди розумні і кохаються в цікавих оповіданнях, що дивують, тішать і розважають душу. А я сподіваюсь, що саме таким буде твоє оповідання. Отже, починай, друже, ми всі тебе слухаємо. Тільки не я. – озвався Санчо. – Я піду он туди на річку, візьму з собою цього пашкету, та й напакуюся на цілих три дні. Бо чув я від пана Могодон Кіхота, що в мандрованого лицаря повинен їсти, скільки влізе, коли бог пошле. А то буває, забереться потім у які нетрища, звідки й за тиждень не виблудиться. То як немає нічого в кендюсі чи в торбі, швидко на мумію висохне». «Правда твоя, Санчо», – зауважив Дон Кіхот. «Іди собі куди знаєш і наїдайся по саму зав'язку, а я вже наситився і хочу тільки повістю цього доброго чоловіка душу обавити». «Обавимо ж собі душі й ми», – сказав каноник і попрохав козопаса, аби вже починав. Той, тримаючи козу за роги, поплескав її по боках і сказав «Ляж тут коло мене, рябушко, поспіємо ще до своєї отари». Коза ніби зрозуміла його, бо коли він сів, лягла любісінько коло нього і все в лице йому дивилась. Говори, мовляв, і я тебе послухаю. Тоді пастух почав оповідати такими словами.